А що ж вони кажуть? На чим має стояти світ? На любові чи на ненависті? На любові, сину, відказував отець Федір. На самі їх любові, бо як же інакше? Про це мовиться і в книгах пророків, і в апостолів теж. Ну так, пророки і апостоли. Тільки ж вони проголошували істини, не знаючи людей, не дбаючи про їхні душі. Голіво замкнути цілий світ у єдиному слої. Слово світилося для них серед пітьми, і мало б світитися й нам крізь віки. Однак пітьма була завжди якось дужча, і світ викривлений. Чим його випрямиш? Стільки крові. Знов і знов розлиття крові, і нема рятунку. В'єстся з тими, хто згубив душу гетьмане, мовив отець Федір. А коли згублює її сам, бережись, щоб не згубив сину. Отож, я думаю, собі погадаю, щоб зберегти і уберегти. Воля вже засвітила нам. Тепер люд жде від мене правди, втішань і спрямування. А я не можу втішити своєї розхристаної душі, Тепер ти вознесений, гетьмане, над усіма, мовив отець Федір. Тож і повинен мати всього більше, і на одне лихо більше, і на одну любов. За те, що матимеш на одне лихо більше для себе, то похвалять. А чи ж похвалять за любов зайвом, щоб тільки для себе була? Любити землю і народ – це толерується всіма охочі. А жінку, дитину, вже, мовляв, недостойно, надто дрібно, як для гетьмана. А що земля без жінки, без дитини, без дорогих тобі людей? Навіть кочовик дикий свої степи любить тільки тому, що сподівається, що разу зустріти у них рідну душу. Ти гетьман, і тобі судила Савелич, сину мій. І вже стоювала, чи не зможеш видобитися ніякою ціною і не опинився в тій природності, що нею живуть і довольняються жінки і діти, як дерева, струмки, квіти й дощі. І як сповідник твій, мав би одбати про самий дух твій, та відаю вельми добре, що для тіла потрібен спочинок. Отож і намовив тебе на цю пасіку золотаренківську. Я піддався на мові, хоч мав би скахати до Чигурина, бо лише там ж демо неспочинок для душі найвищий. Не гоже гетьманові занадто випереджати своє військо, зауважив отець Федір. А відставати занадто? Я гнався за вітрами. Вітри пронизували селі містечко, як ножами. Наскрізь, наскрізь і далі, в безмежі, в степи. Безвість Ніколи не тісно Ніколи не набридають люди одне одному Добрі душею Бо зустрітися на цих просторах Уже свято. Чоловіків не було ніде Самі жінки, діти та старі діди Де ж ваші чоловіки? Питали ми Та де ж Побігли до хмеля Хто ж стане тепер до плуга? До плуга скотині ставати, а не чоловікові. Який уже тут плуг, коли хміль світом трясе? В нас і дівки туди кинулись. Коси пообстригали, груди в сповиток, В козацьку одіж перебреться, та й гайда. Народ ніколи не знає, де його свобода. Доріг багато, а свобода одна. Рада йду за тим, хто покаже. Через те завжди охоче передає владу і славу тому, хто визнає себе здатним їх прийняти і утримати. Я прийняв, тепер мав утримати. Око вічності глянуло на мене, і вже не відпускає, не відпустить, і безмежне відчуття цього погляду гнітить мене, жени-жене кудись, не дає спинитися і не дасть після смерті. Їхав у супроводі нечисленнім і незначним. Ніщо не виказував мені гетьмана. Ті ба, що кінь піді мною? Та хто ти міш у своїх саєтах яскравих та позументах золотих? Але хто б мені став дивуватися з золоту та саєтом? Ми прискакали на пасіку вночі. Тиміли високі дуби до самого неба, оберігаючи обістя тиші і спокою. Між дубами крізь вищавини Ведь протоптана доріжка вела в таємничий сон трави і квітів, густі вали калини вточували округлу темну галявину, де спали то стіпні, спали бджоли в них, спала хатка під соломою тривіконна, але крізь той сон вчувалося мені дихання чистих правічних сил, Їхні химер грав в п'яному квітті волошок, ромашок, батішків, терну, черемхи, калини, свербовусу, дикої рожі. Я зіскочив з коня, став на траву, виплющив очі, і ніч обступила мене, затулена, як мої очі. «Боже, сім'я запліднювала з нечутною всевладністю мою душу. І я ставав деревом, кущем, випким стеблом, травою, та тільки не квіткою, бо ж хміль не цвіте, а тільки хмелить, а я мав зостатися навіки хмелем. Мені портіло спитати, «Де той футір, знаний мною, з над Криницею? Такий схожий на мій Субатів. І так само сплюндрований колись лащиків як Субатів старосткою Чаплинським. Чи вже проїхали в темряві, чи ще не доїхали?»